Irungo Bolondreseko osatutako harrera sareak instituzioek azken astebetean eman erantzuna baikorki baloratu dute, baina oraindik ere kalean geratzen diren migratzaileak badira, gune hauetako erabilera mugak bere horretan segitzen butelako eta lakasitagaztetxean Bolondresen elkartasunagatik ez baliz, migrantean hitz kalean lo egingo luketela oroitarazi nahi izan dute. Migranteek ere erretatu gordina egintzuten agerraldian izan ere Afrikatik gabilatu eta Irun eta Hendai arteko mugara hiegatzerako 3 zpalau urte ematen bituzte gehienek, eta endaian ez bada, baionan muga administratibo eta fisikoa ere topatzen ari dira askok beroan itzulketak direla medio. Sozarra zakeriako anaitzea girrela harreta. Bai, bai, ez, administratiboa, simbolikoa eta, eta fisikoa, Azken binean, e, jendarmeak daude hor bere zain, bai mugan, bai geltokian, eta arrapatzen dituzte larik bere ala itzultzen dituztet, Badago prozedura bat, bete behar dutena, poliziek ere, eta bueno, ekartzen dute prozedura hori errespetatu gabe bestaldera itzultzen dituzte inungo garantiari gabe. Bai, bai, bai, zuharria da, zeguerari aurregin behar dioten. Jendea honek kriston indarra dauka eta mundu erdia pasadu honea iristeko eta jarraituko dute aurrera bestalde. Gu daukagu nun dauden nolabait erantzunkizunak eta Europa politikak ze egiten ari diante, ez? Ze gertatzen ari da? Gu jun gaitezke Parisetik Dakarra abioi baten inungo problemari gabe. Jende horrek ezin du visado ba gertatzen da, egin behar dituzela bidaiak modu klandestinoan, ala nola azkenean pasatzea lortzen dute arrisku handiarekin, hori ere egia da, eh? eta sufrimendu gratuito batekin. Beroan itzulketa hoien ondorioz, eta irungo arrera agune ofizialetan bost eguneko egonaldi muga. Aplikatzen denez, irunen biltzen ari dira hainbat migratzaile, ez aurrera, Ez atzera. baina ez da agintarien borondat eta aurrik uspen faltaren ondorioz. Piztu ondotik, ostiralean pintada arrazistak ere agertu ziren irunen, martindozenea terpetxean eta udalak eraso arrazista hauek ikertzeaz gain, agintari orori hori, ezin bestean, arrera integrala bermatzea, galde diete aizpea babaze, irungo harrera sareko kidea da. Bo, nola betere eskatutako irugauzak ez instituzioari. Alde batetik hemen geratu nahi dutenak, zenbada jendia, e, sei bat edo desango nuke. E, geratu nahi dutuna, beste alde batetik saiatzen pasa eta aukera ez dutena kordun buelta eta beraiek ere zingotela loidin eta, eta gero ere egunean zehar geratzeko leku bat. Zepiskate beharroiek dira, arrera saretik eskatzen ditugunak instituzio hori.